A um. Salatu wa salamu ala rasulillah Falendrimet dhe lagrimet tona I takuin Allahu të madhruar Pacha dhe bekimet e ti Qofshin bitë dërguarin ton të fundit Muhammedin alaihi salatu wa salam Bi familin e ti, bi shokët e ti Dhe nbi gjitha ta që ndjekin Në rrugën e ti, delin e ditën e fund të kësaj bote Shiku e stë ndërruar Assalamu alaiikum wa rahmatullahi Mirë se ju takuin përseri Në emisionin ton të radhës Në kërkim të adhurimit Në emision në kaluar, kemi bërë një prezentim të përgjithshëm, e cila i cili prezentim nga ka shërbyrë si hyrje në këtë udhtim ton në kërkim të adhurimit. Kemi treguar se ne si kryesa kemi obligime nda i Zotit, apo me një fjallë tjetër, Zotit si kryuas ka të drejtët e ti të kryeset e ti. Dhe kemi bërë një lidhje mes të, respektimit të të drejtëve të njerëzve në mëzvete dhe respektimit të të drejtëve të zotit apo obligimeve të krieseve që i kanë dhe i zotit e tyre. Pastaj, kemi sëruar se nuk mi aftën të ndalemi të kështë të cion, do të thëtë që të kuptojmë se kemi obligime në dhe i zotit, por duhet vazhdoar u thimin dhe në njohjen e këtyre obligimeve dhe të drejtëve të zotit që i ka të këne. Mirë po, Kjo njohje e këtyre të drejtave nuk guzën të buraj nga dëshira tona, nuk guzën të buraj nga teke dhe qefet dhe epshet tona, mirë po kjo e ka vetëm një burim. Burimi i njohjes së të drejtave të Zotit, respektivisht obligimve tonë nda Allahut të madruar, është vetëm fjale e Allahut. Dhe atë që Zotin e ka bërë të obliguar, a janë betit e obliguar, Dhe aja të cilën zotin e ka ndaluar, mua janë në mbetit e ndaluar, dhe nuk ka dret askosh, pa më vërësish diturisë, pozitës, autoritetit që e ka të këni, nuk ka dret askosh që të nga përcaktojnë dhe një obligim që e kemi ndaj zotit e që në realitet zotin e ka liruar pre ti edhe në anën tjetër. Nuk ka të dret askosh që të nga liran nga ndë një obligim që e kemi ndaj zotit nëse zotin i madhruar nga ka obliguar me te. Dhe kjo është shumë e qartë dhe kështu duhet të mbetet që adhurimi i Zotit, respektimi të drejtëve të ti të bëhet përmes fjalëve të ti. Gjithashtu të në fund kemi përfunduar emision e kaluar me disa pytje, për të slat kemi premtuar se do të flasim më gjersisht në emisionin ton të radhës. Kemi pyëtur se qka nga lidh me Zotit? Çfarë i karakterizojnë raportet tona me Zotin e Madhhur? Mbi çka ndërtojnë këto raporte? Si i përjetojnë dhe si i manifestojnë njerëzit sot këto raporte me Zotin e tyre? Kjo ka qenë ajo ku kemi ndalur në emisione e kaluar. E sot vazhdojmë udhtimin tonë në kërkim të adhurimit me Lehen e Zotit të Madhhur. Njerëzit dhe kuptimit e tyre në lidhe me këto raporte. Para se të flasë për në tushmërin e raporteve të njeriut me Zotin, dëshroj që të bënjë një hyre duke përmendur realitetin e sotëshëm të raporteve të njerëzë me Zotin e manuar. Njerëzit bashkohor, njerëzit e sotëshëm, si i manifestojnë raportet e tyre me Allahun e Madhnuar? Pa të shimë se këto raporte janë të manifestuara në mënyrat të ndryshme, gjdo kush i manifestojnë konform bindjeve të tyre të ti, konform qefëve, tekeve të ti e kësë më radhë. Kështu që disa njerëz mendojnë se lidhja e vetëme që egzistanë me styre dhe me zotë të tyre është se aji ka kryuar. E pranojnë këtë, aja që në lidhë me zotin është se aji në ka kryuar. Për të i kësaj, nuk ka mazgja. Prandaj, të tjilët i gjëjmë zakonisht dhe i ndëgjojmë duke thënë se unë jam i lirë, jetoj si të dua, unë bëj që ka të dua, Nuk ka mundësi dikush të më obligon me desh që un nuk e shoh të obliguar. Nuk ka mundësi dikush të më ndalon një gjë që un nuk e shoh të ndaluar. Prandaj ata e shohin se nuk i obligon në raport me Zotin asgjë. Janë të lirë të vendosin se çka do të japin Zotit dhe çka do të japin të tjerëve. Për këtë arsye, e vetmja lidhje që i lidh këta njerëz me Zotin është konfirmimi dhe pohimi i tyre se aje është krius jonë. Për të i kësaj, nuk ka dhe që tjetër. Disa të tjerë, i gjem duke e te kaluar këtë fazë. Thojnë se Zotin e ka kriuar, Zotin e shë furnizu si jonë, ne kemi obligime nda i ti, mirë po këtë mbeten. E pranojnë se kanë obligime nda i Zotit, e pranojnë se Zotin ka të drejta, tek ata, mirë po nëse e shikëm gjendin faktike të aspektit praktik të këta njerës, do të shojmë se nuk përpusat me pohime teorike që dalin nga ata. Disa të tjerë vazhdojmë për të iksaj duke e adhuruar Zotin, duke i kryrë obligime nda e Zotit mirë po në mënyrë selektive, zidin atë që u përshtatët, ndërsa lejn atë që nuk u përshtatët, pas taj pranojnë atë që u a mërë mendja se është e sakt, e vërtet, refuzojnë atë që nuk përputët me logikën e tyre, e kështë më të më radhë. Do të tatë, pranojnë se zotit ka të drejta, pranojnë se duhet a dhruar zotit, pranojnë se kemi obligime ndaj zotit, mirë po, tërkët e bëjnë në mënyrë shumë selektive. Nisat e tjerë, selektiviteti tyre te i kalan obligimet, sa që kalan edhe në kohë, andaj Këta selektojnë edhe kohën, ka kohëra të traktuara, kur këta njerëz ndije në vetën se kanë obligim në daj Zotit, dhe ka kohëra kur absolutisht nuk i lidh me Zotin asë një obligim. Pra ndaj, ta shimi në muaj në Ramazanit dhe gjemi një ndryshim të kënjerëzit në raport me Zotin. Nuk janë të gjithë të njëjtë si kur para Ramazanit, si kur në apo gjatë Ramazanit. Gjatë Ramazanit gjejmë një gatishmëri më të madhe. Gjejmë një pajtim më të madh mes nesh edhe Zotit. Mirpo, kë kthejm ka Zoti. Ky respektim i këtyre të drejtave të Zotit. Ky angazhim për të kryer obligimin ndaj Zotit është sezonal. I takon sezonit të Ramazanit. Pas sa të kalon ky sezon, automatikisht kthehen në gjendjen faktike që kanë qenë para kohës së Ramazanit. Kjo është një formë e kuptimit të raporteve, kështët ata i kanë kuptuar se me Zotin në lidh Ramazani. Dërse jashtë Ramazanit, duhet të jemi të lidhur dikon tjetër, duhet që adhurimi jonë tjetë i përkushtuar dikon tjetër e kështët me radhët. Normalisht, ka përja shtime, ka të atil të cilët mundohen të i binden urnëve të Zotit, mundohen të i respektojnë të drejtet e Zotit në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Ata nuk bëjnë çësse selektive ndaj obligimeve të Zotit, mirëpo ata mundohen që çdo sën që u vjen nga Zoti ta kryejnë në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu sikurse i ka hije një njeriu ti aqushton obligimin e të Zotit të tij. Në përgjithësi, këto janë obligimet e njerëzve ose këto janë çëshet e njerëzve ndaj raportove që i kanë me Zotin. Allahu i mazhduar i din këto çësje. Dhe këto nuk janë të reja. Nuk janë çe vetëm njerëz e sotshëm kështu sillen me Zotin. Ne gjejmë në fjalët e Allahut të shkruar edhe më herët se ka pas të sërit, kam pasur njerëz të cilët kanë pasur çështje të ndryshme dhe kuptime të ndryshme në lidhjen e tyre me Zotin e tyre. Sa për ilustrim, do të përmendj një ajet kur anor, ku zoti përmen disa njerëz të cilët i kishin keqkuptuar këto raporte, të cilët kanë menduar se aje që i lidh njerëzit me zotin nuk e të i kalën nuk e të i kalën interesin e kësaj bote. Andaj e kanë matur gjitha obligimë që i kanë kënda e zotit me reflektimin pozitiv në interesit e tyhët e kësaj bote apo e kanë shpërfill obligimin ndaj Zotit nëse ai obligim ka reflektuar negativisht në interesat dhe dobit e tyre në jetën e kësaj e kësaj bote. Zoti i madhruar në Kur'anin famullart thot: "Waminan-nasi man ya'budu ja Allaha 'ala harf". Ka për njerëzve të atill të cilët e adhurojnë Allahun me më dyshja. Nëse e godendo një e mirë që tësot, po nëse e godendo një pakëndshme, a i këthet në ftyrën e vetë të vërtet, të më parshme. A i ka humbur këtë dhe jetën tjetër, e kjo është dështimi i qartë. A i në vend të Allahut lutë atë që nuk mund të i bëj asë dobi e asë dëm edhe kjo është ajo humbja pambarim, lut atë që dëmin e ti e ka më afër se dobin e ti, sa në dihimtar e shak i këtë qenë këtë do t'i thëtë ditën e kiametit. Ata të cilë të besuan dhe bëmve pra të mira, Allahu do t'i vejnë e gjennete, në të cilën rjedhin lumejnë, s'ka dyshim Allahu punën atë që dëshiran. Në fillim të këtyre verseteve kuranore, në fillim të këture ajeteve Allah u nga fletë për një kategori njerëzisht të cilët në këtë mënyrë i këshin kuptuar raportet e tyre me Zotin e madhnuar që ka në thotë Zotin për ta ka për njerëzve të cilët kanë besuar në Zotin ka për njerëzve të cilët e adhurojnë Zotin ka për njerëzve të cilët i kryen obligime në daj Zotit mirë po kjo kryrje kjo, obli, kjo kryrje këture obligimeve kjo respektim i këtyre të drejtave nuk buran nga bindja dhe kuptimi i drejt i raportve që i kanë me Zotin. Mirë për është i luhatëshëm. është i luhatëshëm. Andaj ata sahërët i qasë ndë një obligimi të Zotit. Sahërët dëshirojnë të kryjnë ndë një obligim që i kanë ndaj Allahu të madhruar. Ata shikujnë reflektimin e këti obligimi në jetën e të të, të përdeshme. Fejnë e sa bëhu kajrun i të me enë nëbihë. Nëse reflektohet pozitivisht, çka në kupton reflektohet pozitivisht. Nëse duke kryer një obligim të Allahut i shtohet pasuria, qetçohet, the thot Sofe e mirë që në Islam dhe çat, sa so mirë që më çën musliman. Për hei që kanë filluar të falem, mshtohet pasuria. Për hei që kanë filluar ta kryejt obligim të Zotit, jam shëndosh. Për hei që kanë filluar të jem në raport mirë me Zotin dhe të interesojm për të drejtat e tij, tekon familja ime është të rhat a i kështë të adhuran Zotit. Ndërsa nëse, nëse, kryre obligime mënda i Zotit, respektimi i të drejtave të ti, i reflektohet negativisht, qovë kjede përkosisht në jetën e ti të përdyshme, si kur vje fjalla, ka filluar të interesohet për fejnë e Zotit. Ka filluar të kry një obligim nga obligimet e Zotit, dhe në atë moment ndodhë që, i vdes djali. Fot që fëspas ka dobbi. Fot spas ka hajr në kët punje, one ti ke obligim ndaj zotit. Pas sa fillova të intereson për kët punë, jam vdes djali, jam vdes baba. Ose filloi puna të më shkon mbrapsht, nuk po më shkojn punë të mirë. Andaj e lën kët punën atë. A është kjo që duhet të përdor si kriter? për të përcaktuar raportet tona me Allahun, a duhet të jetë reflektimi i kryes e këtyri obligimeve, në jetën ton të përdyshme, përcaktus i vërdimi të këshërugë, apo është diçka krejt tjetër që i përcaktun raportet tona me Allahun e emanuar. Kja është më nënsi që të dimë, dhe këtë duhet shumë bukur të definojmë, dhe të jemi shumë të bindu në te, nga se nga kjo në varet pastaj usimi jonë, në vijem. Prandaj, në bastë të fjale sa Allahot, ku u përshkrua një kategoria njerëzve, kuptojmë se në bastë të kuptimi të raporteve që në lidhë me Zotin, reflektoat pastaj edhe ga dëshmëria jonë për t'i kry obligime që kemë dhejti. Nëse kuptimi jonë i raporteve me Zotin është i natyres, sa atyre që Zotit tha për ta, sa ata janë të gazëshëm të i krynë obligime në daj Zotit, sa ta janë të gazëshëm të i respektojnë të drejtat e Zotit. Nëse këve prim, nëse këkësim ka Zotit, u garantën mirëqenën jetë në kësaj bote, u a garantën pasunin, u a shtënë atyre, u a garantën pozitin, u a garantën shëndetin, ata janë të gazëshëm të vazhdojnë këtë rrugë. Nëse ndodhë e kondërta, që kryerë aktin obligimeve, respektimi të drejtave të Zotit. Nëse ndodh që të reflektohet negativisht në jetën e tyre personale apo familjare, duke i vdekur dikujt të afërt, duke humbur në ndonjë tregti, duke i paksuar pasurinë, duke goditur këtë ndonjë smundje, nëse këto reflektohet, ata ata nuk janë të gatshëm në këtë mënyrë të vazhdojnë adhurimin e tyre ndaj Zotit. Do të thotë me një fjalë, ata dëshojnë takën një marrveshje interesi të përkashëm me këtë botë me zotën e tyre. Po thuaj se gjuha tyre dënë të thotë zotën e tyre, o zotë, ta adhurojmë, i respektojmë të drejtët e tuja, i krymë obligime që i kemë dhejtëje, nëse shrojmë se kjo për në asilë do bine këtë botë. Nëse ndodhe kunder ta, atërë e ne nuk jemë të gatshëm të krymë këtë obligime që i kemë i nëndaj dhejtëje. Në bashkë të kësaj, kuptojmë se njohja e qëlluar e në të shmëri se raporteve tona me Zotit reflekton pastaj praktik të dobishme, kryo të obligimim nda e Allah të madhruar. Defekti ishfaqur në fazën e parë do të reflektohet dë mëzdo edhe në fazat vjuse të rukëtimi tonë në kërkim të, të adhorimit. Prandaj, cële të në raportet që në lidhin me Allahun, në të shmëri e këtyre raporteve, të krieseve me zotën e tyre, si pas fjallëve të Allahut, nga se si pas fjallëve të njerëzve, kuptuam si është. Si kanë dëshin njerëz të kuptojnë këto raporte me zotën, si i manifestojnë ata këto raporte, kuptuam. Ta është në mbete që të kalojnë të kaj e tjetëra, të kuptojnë raportet e Allahut, nga fjallët e Allahut. Nëse jemi të bindur se Zoti është kryu e si jonë, jemi të bindur se Zoti është furnizu e si jonë, jemi të bindur se gjithë send është në dorën e ti, jemi të bindur se nuk ndodhë asë gjë në këtë botë posë me lejen e ti. Atëherë, edhe si pas argumenteve të fesë, edhe si pas fjallëve të Allahutë, parë edhe si pas argumenteve logjike, do të na dalë një rezultat. E ajo është se raportet tona me Zotin karakterizohen me varfrmëri dhe nevojë të vazhdueshme që kemi për Zotin. Me një fjalë, nëse bëjmë një bashkim mes fjalëve të Allahut dhe asaj që ne jemi të bindur në të, që logjikisht e kuptojmë se është e tillë, nëse bëmë një përzirje mes këtyre dyjave, atëherë domosdoshmë do të do na dalë se Raportet tona karakterizojnë varfrmëri, ne jemi të varur pej Zotit, nuk mund të jetojm pa të. Ne jemi rabrrit e tij e ajeri i Zotit jon. Nëse kjo është titulli, nëse ky është titulli i raporteve tona me Zotin, atëherë padyshim se ky titull do t'i thënë bot kuptimet e përmendura më me herët. Do t'i thënë ato që i thëkëm më herët. Se njeri ju pranan të adhuron zotin nëse ka interes për ti. Gase aje kuptan se panvarsisht, panvarsisht asaj që i ndodh njeri ju të një në kësaj bote, aje ka nevoj për zotin e ti. Gase edhe aje pak e mirë që i ndodh, apo aje kegjë që në algorit për ti është reflektim i mëshirës së zotin dhe ti, e asë si nuk boran nga njeri ju. Allahu i madhruar në Kur'an Thot Ja e juhën nas Entumul fukara u ila Allah O ju njerës Zoti i dretojë të gjith njerëzve O ju njerëz O ju krieset e mija Të gjith ju jeni të nevojshën për zotin Jeni fukara Jeni të varëfën për zotin Ju vedveti ju nuk mund të mbjetani Nuk mund të qëndrani Nuk mund të jetani Prandaj Kryrja obligimën dhe Allahut nuk bën të lidhet me këto interesa, nga se i krymë obligimet, apo nuk i krymë obligimet, ne do të nbetim i përsuit të në varon nga Zotit, nga se kjo në lidhën e me Zotit, e jo tjetëra. Jo që të mendojmë, se nëse i krymë obligimin dhe i Zotit, Zotit do të nësil të mira, e nëse nuk i krymë këto, atër panvarsomi për i Zotit, e atër në vetë fitojmë. Gabim është kjo. I krymë obligimin dhe Allahut apo nuk i krymë obligimin dhe Allahut për sërit të mirat vinë vetëm nga Allahu. Kështu duhet kuptuar të raporte? Kështu duhet kuptuar këto raporte? Nga se kjërës në të qëmërija këtyre raporteve. Në hadithin që e të resmeton e bu dherri, njën nga shokët e Muhammedit a.s. Kuptohet qartas vashmëria jonë dhe i Zotit. Në këtë hadith, Zotit i madhruar thëtë, O, robrit e mi, të gjithë ju jenit të devijuar, të gjithë ju jenit të paracitur rezikur për humbja, pos ati që unë e uzzaj, andaj kërkën e uzzimin nga unë do të ju uzzaj. O, robrit e mi, të gjithë ju jenit të uritur, të pangopur, pos atë që unë e ngopi, pos atë që unë i ashua i urin dhe etjen, Andaj kërkone ushtimin nga unë, do të ajap ju bëatë, o robrit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, të zbathur, pos ati që unë e kanë veshur, andaj kërkone nga unë këtë, o robrit e mi. Si kur të gjithë ju të paret e juaj dhe të fundit nga njerëzit dhe nga gjenet, të gjithë të ngritën i në nivelin e njeriut më të devatëshmë nga ju, kjo asësi nuk do të shtoj asë gjënë në pushtetin tim. Mirë po, edhe në qoftët e gjithjo, të parët dhe të fundit, nga njerëzit dhe nga gjinet, të gjith, bini dhe nivelin e njeriut më më katar nga ju, kjo nuk do të paksoj asë gjënë nga pushtetit im. E tëra që veprani, jenë veprët e juaja që unë imbledhi dhe do të balafachoheni me to. Andaj, A i si li gjenë mirë Le ta falëndërën zotin e ti Dersë a i si li gjenë të kundërëtën Mës ta qërtoj asë kënd Po zvetës e ti Në këtë fjallë të zotit Gjejmë nevojnë tonë për zotit Gjdo njëri e kërkon të vërtetën Gjdo njëri dëshën të jetë Në të vërtetën Mës tjetë i lajthitur Mës tjetë i përudur Mës tjetë i manipuluar nga çorçe të ndryshme dëshirojnë që të jetë në dvërtëcet. Nga se nuk kemi shumë jetë. Një jetë e kemi, andaj nuk kemi mundësi që të bëjmë eksperimente, të provojmë, të bëjmë prova. Me një jetë të provojmë të jemi sikur se ka dëshirë dikush, e pastaj me një jetë të provojmë të jemi sikur se ka dëshirë dikush, e pastaj me një jetë të provojmë të jemi sikur se kemi dëshirë ne në fund të fundit për veten tonë, e gjithë më radh. Po të keshim më shumë jetë do të kështë e hapsirë, do të kështë e mundësi për eksperimente, do të kështë e mundësi për të bë prova, mirë për po, nuk kemi mundësi të kemi më shumë se një jetë. Prandaj, pasë që e kemi vetëm një jetë, e kemi vetëm një shansë dhe një mundësi, duhe që mështë ta djegim me eksperimente. A dëshëm u zimë, jemi të më varën këtë u zimë për i zotit. Nuk buran u zimin nga askoshë, nuk buron e vërtetë nga askush, pos nga Zoti dhe pastaj nga ata që fillosin me autorizimin nga zoti, me e Gazotit, me fialet e tij dhe me të vërtetën që buran nga Zoti. Gjithashtu të gjithë ne jemi të uritur. Të gjithë ne nuk kemi mundësi që të furnizohemi, nuk kemi mundësi që të ngopemi, nuk kemi mundësi që të trashuajmë etin pas nëse na vjen furnizimi nga Zoti. Këtë ne e dimë Andemi të më varun nga Zotin në këtë aspekt, kush e siel furnizimin, kush e siel shion kërë të thatë toka, kush e në gjallë token, kush bën që të delë gruri, e misri, e begatit të tira të shumë të nga toka, kush? Zotin, për të mbetej gruri, i më varun nga bujku, a dhe të ngreni më buk në dë një herë? Kur? Nga se bujku jahudhë farën ëmbulan me dhë dhe pastaj as nuk çan kokën se si çka po ndodh në rdhë. Vazhdon punën ti, e tij, vazhdon angazhimet e tij, vazhdon gjumin e tij, vazhdon pushimin e tij e kështu me radh. Kush kujdeset që ajo kokër gruri në rdhë të mbetet e gjallë dhe të del pastaj fryt për njerëzit? Zoti. Zoti i madhuar. Ne të mvaru jemi të varur nga ai. Kur jemi të etur? Kush na e shpun etë? Kush e zbret siun pe qjellit? Kush bën që pasa që janë thar shtretrit e lumeve të vazhdon jeta përsëritë katë? Kush? Zoti. Perija edhe jona, në të gjitha këto do të jetë Zoti. Kush na kanë vesh? Tësha që i kemi, i kemi nga pambuku, nga leshi e nga materiale të ndryshme. Kush e krijon këtë pambuk? kush e kryan këtë lesh, kush e kryan këtë e atë që ne pastaj të mbulojmë të metat tona, të mbulojmë pjest e tërpsh me tona me të kush, Zotë i madhënuar atë. Do të tëtë, në të gjitha jemi të në varëm për i Zotët, nuk e mundësi asë të ngopemi, e asë të udhëzohemi, e asë të ashuem etjen, e asë të veshemi, e asë të jetojmë pa Zotën i madhënuarë po nuk kemë mundësia së të zhvillomi në barchët e nënes për zotin e madhënuar. Kush kujdezit për fmion në barkën në e nënes? Kush bën që gjdo fazë e në zhvillimit të fmios të shkonë normal? Kush? Mjeku? Pa dushim se jo. Mjeku për cilë, i paj nuk vendosë, nuk ka mundësi mjeku, e asë ndo kush tjetër pës mjekut, asë baba i fmiot, por asë nëna, që është shumë e mësheshme për fëmijun, nuk ka mundësi që dë vendosë në barkun e saj, të këfmiu i saj, dë vendosë asa një thua. Nëse këti fëmiju i mungon një thua, nuk ka mundësi që nëna të intervenan nga jashtë, apo baba, apo në doku shtetër, që nga jashtë të vendosë në fëmijës së tyre një thua, të thjeshtë, e më stazin për dhe që më tepër. Kushe e ushqen fëmiju në barkun e n Zotë i madnuar. Andaj, njerëzit sa do që të mendojnë se si janë të lirë, sa do që të mendojnë se si janë të menqër, sa do që të mendojnë se si kam përparuar, sa do që të mendojnë se si e kanë sunduar këtë bot, e kanë nën në udheqën në e tyre, e kanë nën kontrolën në e tyre, kjo as pak nuk e mëhon faktin se në besim të mvarun nga Zotë. Nga se njerëzit, kur të ndalet shiju, sa do që ka përparuar shkenca, sa do që kan es njërës përpara, a kanë mundësi që përveç qjellit nga dikun të të të të të të të të të të të të të të të të shion, nuk kanë mundësi ja. Nuk kanë mundësi ja se si. A kanë mundësi njërzit që farën nga e cilë e kryojt njëriju, të panvarsohen nga ajo dhe të kryojnë njëri, një foshnje nga dish të të të të të të të të të të të të të të fara e femnës, si kurse ka caktuar për këtë zote, nuk kanë mundësi. Prandaj, aja e cila i karakterizën rapore tona më Allah në manuar është, nevoja jonë e vazhdushme për te. Ne kemi nevoj për te vazhdimisht, vazhdimisht, gjithmonë, dhe nuk anullohet, nuk largohet nevoja jonë për Allah në manuar në asë një qast. E pranuam në këtë, apo nuk e pranuam. Nda I zbatuam në obligimin e ndaj Zotit apo nuk i zbatuam në këto obligime? E pse vjen furnizimi? E pse vjen shëndeti edhe tek ata që nuk e adhuron Allahun e manduar, nuk është kjo për shkak se ata e kanë pavarësuar, nuk është kjo për shkak se ata kanë gjetë një zot tjetër apo kanë gjetë dësh tjetër që përveç Zotit i furnizon, që përveç Zotit i shëndet, ju sjell shëndet. Jo mi për kjo është për shkak se Zotë është imë shërshëm, për këtë arsuje. Përsa Allahu Aza o gjellë, për kunder veprimeve tona, për kunder qasive tona ndajti, për kunder shkelive tona të vazhdush me ndaj obligimeve që i kemi ndajti, për kunder shpërfileve të pandër prera, të mos respektimit të të drejtave të Zotit, për kunder gjithë kësaj, për kunder rebelimit, për kunder në djenës e pavarës vetë e kimi bërë, vetë mundëmi për kundë të tërë kësaj zotin nuk në lenë edhepse ne e lejmë ata edhepse ne nuk i këthihemi ati edhepse ne ja këthim shpinë në ati nga një herë aja është i këthirë vazhdimish këhna për shfar asyja nga se ne e mi kërjesët e ti dhe mshirë e Allahu të refuzan një këthim nga kërjesët e ti do tëtë të të që Allahu azo gjelë mas të këthet nga kërjesët e ti po, ndodhë nga njëre që të ketë thasira, po, ndodhë nga njëre që të kemi sprova, ndodhë nga njëre që të sproohemi në shëndet, të sproohemi në pasuri, të sproohemi në familje, mi po të gjitha këtu, a e dini pëse ndodhin? Jo pëse zot i ka je kur dorë për neve, a se si, kjo është keqkuptimi raporteve tona me te. Mirë po përshkak se zot i dëshirën të nga qenë disa sinjale nga njëre se, o oh, robrit e mi, A e dini se, ka mundësi që gjithë mund tjetë kështu, andaj këtheunit like e këzoti. A e dini se, nëse zoti dëshën që gjithë mund tjetë thot, kush e sil shriun pas ti? Zoti thot në Koran, nëse zoti dëshën tjetë gjithë mund dit, kush e sil natën pas ti? Kush? Nëse zoti dënë që gjithë mund tjetë nat, kush e sil ditën pas ti? Kush? askur pas Allah të madhënuat. Andaj, nëse në ndodh dhe një sprov në jetën ton, nëse në ndodh dhe qka pakëndshme në jetën ton, nëse në ndodh dhe qka, qka nuk e kemi dëshirë, mës të reflektoht kjo në shkëputin e raportëve tona me Allahun, nga se kjo është keqkuptim i raportëve tona me Allahun, po të reflektoht në të kondërëtën, në lidhe dhe matë poqishme, edhe matë madhe me Zotin ton, nga se njemi të mvarun për ti, nuk kemi ku të shkojmë, nuk kemi ku të ikim. Prandaj, duhet t'i këthemi Allah të madhuar, ne jemi të mvarëm për ti dhe ne jemi rëbrit e ti. Prandaj, vazhdimisht ne mbesim krijesit e ti dhe vazhdimisht a i mbetet zote jonë. Vazhdimisht ne mbetem të devijuar e vazhdimisht mbetet zote aje që në uzonë. Vazhdimisht ne mbetem i të uritur e Zotë i është ajqina ushen vazhdimisht në imbesim të përqar e Zotë i është ajqina bashkon vazhdimisht në imbesim në probleme e Zotë i është ajqina ishërën dhe në nëzirën nga to vazhdimisht në imbesim në mëkate e Zotë i është ajqina fal vazhdimisht në imbesim të nevojshem për Zotin pan vazhdimisht të gjithave vërsia ju nga Zotin nuk anulluat dhe nuk shkëputet as njëherë <të> A A A A A A A A A A A محمد اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه timul ihsan wal karamin oksijon për sërri për të vazhduar aty ku mbetëm më herët sa për të përmbyllur vetëm pikën e parë dhe të kalojmë pastaj në pikën e dytë përmendëm se pika e parë për me cilës kuptojmë nga të shmërin e raportëve tona me Zotin është se ne jemi të më varun për ti dhe kemi nevoj të vashdushme për Zotin e madhënor. Andaj, të raja që e cekëm me heret, vashmëria jonë dhe i Zotit, për mundësia e përvarsimit për ti, të mbeturit tanë gjithmonë dhe përjetës ishtë rëbër të Zotit, Dojë që të nëndzis që të interesojme për obligime që kemi ndaj ti. Gase a njëri i cili, i kuptan të mirat e Zotit, i kuptan se sa ka vashmëri për i Zotit, nuk dojë që kja të reflektuat negativisht në praktikën e ti, për kondrazi. Dojë që të adonë Zotin më teper, dojë që të ngritit në shkallën më të lartë të gadishmëris, për të i përfilër obligime që i ka ndaj Zotit. Njohja jonë drejt eksoj pikë në bën që sa herë të ndejojmë një fjalë që vjen nga Zoti, sa herë të ndejojmë një obligim që na vjen nga Zoti, mos të troket në vesh të shurdhër, gja se nuk është fjalë çdo kujt, nuk vjen nga çdo kush, por vjen nga ai që nuk kemi mundsi të jetojmë, nuk kemi mundsi të kënaqemi, as të jemi të lumtur. Nuk kemi mundsi as të çrpeqëtant i mbyllim as të hapim palen e tij asgjë nuk kemi pa te. Ndërsa me te çdo gjë kemi. Prandaj sikur se kanë thon disa nga diëtorët e mëhershëm, ai i cili e ka fituar Zotin nuk ka humbur asgjë pa kësaj. Ndërsa ai i cili e ka fituar, ndërsa ai i cili e ka humbur Zotin, nuk ka fituar asgjë pa kësaj. Pika dytë që kam usht si të përmendet në këtë emision e që ka të bëjme në të shmërin e raporteve tona me Allah në madhnuar është se aje cila i karakterizon raporte tona me Allah është vërgjëdimësia dhe përgjësia që ka në nënkupton kjo kënë nënkupton se ku dhe që të shkosh sa da mëkatët të bësh sa da që t'jesh largë zotit tëndë asë njëherë nuk dhe të shkëputesh nga mundësia e këthimi të kaj. Këtë dëllon nga raporët me njerëzit. Ndodhë që tjeshtë në konflikt me diken për njerëzve. Kushtë dhe qoftaj? Edhe mi afër të jëtë. Zotë i mësebëft, ndodhë që të ndodhë një konflikt me sjush. Dhe që pasojë këti konflikti, të shkëputë në mardhënjet e ndërsial ta për gjithmon. Sare ka ndodhë fat nga konfliktin, nga kacafytja ndërsjellë mes dy palve, ka ndodhur që kanë jetuar të dy palët me vite të tëra. Mir, po kur më nuk kanë bashkuar mes vete. Kur më nuk kanë ndajt bashkë mes vete. Kur më nuk i ajan bë hallall, nuk i ajan fal njëri tjetrit atë që ka ndodhur mes tyre. Dhe kjo për njerëz është normal, nga se kështu janë raportet e njerëzve mes vete. Nëse njëherë shkputen është vështirë që të lidhen pas taj, apo atë nëse lidhen, është vështirë që tjenë si kurse kanë qenë me heret. Mirë po, raportet me Allahun Azogja nuk janë kështut. Në raportet me Zotin, ki mundësi që në mënyrën ma të eger, në mënyrën ma të keqet shkëshputën, dhe në momenti kur ti dëshuran për sëri, ti këthesh ati, Zoti i lidh ato raporte, Zoti i sanan ato defekte, ato dëmtime që i janë shkaktuar në të raporte, po a thuaj se nuk ka ndodhur azja. Një njëri ka artë i këtërguari të këmuhamedi a.s. Ka qenë ende idhujtar, pagan, s'ka besu në Zotin si Zot i vetëm që mërëtan të adhërot. Edhe e ka kuptuar se jetë e ti ka shkaktuar defektën raportet e tij me Zotin. Mir, po, duke mos e njohur, duke mos sin informuar drejt për raportet e tij me Allahun Azza wa Jall, ka hezituar vazhdimisht për ti përmirësuar këto raporte. Derisa një ditë ka ardhur tek i dërguari tek Muhamedi (s.a.w.) dhe i ka thënë: O Muhamedit, nisaun besën Zotin. Nëse un hyn në fen islame. Nëse unë dëshiraj që të haraj të kaluarëm, qëka do të ndodhë me mu? Atër, qëka i ka thonë Muhammed A.S.A? A i ka thonë se ti mund të këthesh Allahut, mirë pa jo që ke bërë më heret në raport me Zotin do të nëbetet vazhdimisht? A i ka thonë Muhammed A.S.A? nëse ti këthesh Zotit, donë të hysh në fene ti, kjo është në regullë, Mirë për kaluar a jote dhëtë këtë peshen e vetë në të raporte, dhëtë këtë në dikimin e vetë në të raporte, a i ka thënë këtë? Ase si. I ka thënë Muhammedi a.s. Al-Islamu je gjubbu ma kabla, hyrja jote në Islam, dëshira jote për të përmisur raportet e tua me Allahun, shpërfilja jote vazhdushme të drejtëve të Allahut, harohat, fshijet, shlyet, përjetësisht, nëse ti vendosë ta për shfaqe të rej me Zotin. Këto e në raportet tonë e më Allahon, kërët në të shmëria e raportet tonë e më Allahon, jo pëse ne kështu e kemë dëshirë, po nga se kështu Zotin e ka thënë, nga se Allahu Azogjel ka dashur që raportet e ti meneve jen të jenë të ndërtuara në basë të këti kuptim. Do të thëtë, sa dhe që të shkash largë, sa dhe vite të bëshë, e këtë qenë largë obligime me ndaj Zotit tëndë mundësia, mundësia për të këthy. Mundësia përtë vëndosur raportet shkëllqyshme me Zotit, raportet të cilat fshin plëtsisht kaluaren, kjo mundësia vazhdimisht është e hapër për ty. Mirë po, kjo nuk do të thë që të ashtysh regulimën e ty në raporteve. Kjo nuk do të thë që thuash e pranqekan regullë pasi që mundësia qenë ka hapër vazhdimisht, atëherë unë po vazhdoj edhe disa kuë kështu si kurse po jetoj, e pas ta i këthejmë zotit tim. Kjo është në regullë mirë, po mundësia është e hapur vetëm sa të jemi gjallë. Nëse ndodhë që të vdesim, nëse ndodhë që të shkëputim nga kjo bot, atëherë ajo mundësi shkëputet me shkëputin tonë nga kjo bot. Dhe në besim përështë, pa u rregulluar me Zotin, mbesim pa i përmesur raport me Zotin, për shkak se kemi menduar se kemi me tu më gjat, por na ka befasuar vdekja. Sa so, kanë njerëzit të cilët kanë pritur të smurin e tyre në shtratin e vdekjes të vdes e ka vde kur të starë. A një njerëz të tillë unë një shumë gata, besoj që edhe ju një një shumë gata. Sako njerë që ka pritur të i vdes baba e ka vdekur vetë, sako ta atilë që kam prit në shtratën e vdekis, të smurin nga smundit e rënda, nga smundit vdekje pruse, kam prit që të vdes gruaj e ti në shtratë e pas të i befasua se ka vdekur burri. E anasiltas, e rasët e tira të shumëta, andaj kjo mundësi është e voleshme për neve, është e favashme për neve, mirë po, duhet pasë kujdesë është e kufizuar, është e limituar, nuk vazhdan për gjithmon. Kjo është aja që e ceka se raportet tona me Allahon karakterizuar me vazhdimësi, edhe tetra, karakterizuar me përgjithsi, se sada që tjetojmë larkë Zotit, sada që mështë ketë prezent Zotin jetën tonë, sa të që mësë të angazhohemi për obligime të të në që kemi ndë e Allahot për sëri për sëri dhët dalin për azotit nuk kemi ku të shkojmë andaj aja që është e preferuar të thuhet si mbas islamit kër të vdes dikush është fjale e Allahot që zotin e kamësuar të themi inna lillahi o inna ilihe rajon ne jemi të zotit Nemi kriesa të zotit, nemi rab të zotit, dhe të kaj kemi mukësi. Përëndaj, zgjedi e është dhënjet në kësaj bote, mund të zgjedhësh mes kësaj rrugë dhe mes asaj rrugë, nga se kës zgjedi e zotit ka dhënë, mund të zgjedhësh mes të qenërit rab i den i Allahut, respektuus i të drejtëve të ti, mes asaj që unë i kry obligimin dhe Allahut, por mund të jesh nga ata që nuk i kryjnë këto obligime. Mund të jesh nga ata të cilët nuk i respektojnë të drejtat e Allahut. Kjo është zgjedhje vetëm këtë botë, gazet zoti ka dash që në kët aspekt të kemi zgjedhje. Në disa çështje Allahu na ka lënë të zgjedhim e disa të tjera nuk na ka lënë të zgjedhim. Nuk na ka lënë të zgjedhim gjuhën e Kuranit. Nuk na ka lënë të zgjedhim vendin ku kemi lind. Nuk na ka lënë të zgjedhim prind ku kush do të jetë, a do të jetë të varfër apo të pasur, a do të jetë me autoritet apo pa autoritet, këtë Zoti nuk na ka lënë të zgjedhim. Prandaj nuk do të kemi fjalësi për këtë. Askush nuk do të pyetë të para Zotit pse ka pas ngjyrën e lkurës së zezë. Askush nuk do të pyetë të para Zotit pse ngjyra e lkurës i ka qenë bardhë. Askush nuk do të pyetë të para Zotit pse ka qenë i blir. I këtyre prindve ose pëse ka qenë bir i këti fisi, apo pëse ka qenë antar i këti populli, apo antar i kësaj barkësie e kështë mëral. Këse këtë nuk kemi zedhe këto, përndaj në ato qështje që nuk kemi zedhe nuk ka përgjësi. Mirë po, a do të jemi nga ata që i krymë obligimin dhe Allahut, apo do të jemi nga ata që i shpërfilin këto obligime, zedhe nga këthejet neve. Zotë nga kalen që të zedhe, mirë po kjo zedhe, nuk është e palimitume, si kur se thashtë në të parën, kjo zjedhje e ka limitin e vetë, e limiti i sa i fundit, vija e fundit, e kësaj zjedhje është momenti i fundit i jetës tonë në këtë botë. Pasat përfundan, gjdo kur do të delë para Allahut, do të tjepë lugari për këtë. Kështu të jenë raportet me Zotin, dalojnë nga raportet me njerës, apo, sa njerës njetë në kësaj botët, bëjnë qka do që të bëjnë, bëjnë krime, bëjnë mizorit më të ndrysh me mbinjezimin dhe vdesin për e marrë gjykimin e merituar. Ju dini se sa nga këta mizorë kanë vdekë dhe nuk e kanë marrë denimin e merituar edhe për një njëri të vetëm që e kanë vra e mëstasin për të tjërët. Për shfar asuje, nga se raportet me së njerëzve kështut janë ndodh si mes njerëzve i miri të vuan i miri të gjykohet ndërsa i keq i për shkak të rrethanave të ndryshme për shkak të privilegjeve të ndryshme që zan ti shpëton drejtësisë kjo është tek njerëzit mirë po raportet me Allahun nuk janë kësot raportet me Allahun karakterizohen me vazhdimsi në kuptimin e parë çese ka mirë po karakterizohen edhe me përgjithësi do t'japim llogari para Allahut azza wa jall partner atë që Zoti ka kërkuar nga ne, qoftë për obligimet që kemi pas ndaj Tij, qoftë edhe për obligimet që kemi pas ndaj njerëzve në përgjithësi. Dhe në fund do të përmendje edhe të tretën, që përmes së cilës mund të kuptojmë natyrën e raporteve tona me Allahun e Madhnor. Tham se raportet tona me Allahun Azza wa Jall i karakterizon varshmëria dhe varfria jone e vazhdueshme për të i karakterizon me vazhdimësi dhe përgjithësia dhe e treta i karakterizon lumturia dhe kënaria normal raportet e njerëzve mes vete nuk janë gjithmonë të përshtatura me këtë përkund raporteve me Zotin në ndonjëse botë mund të jetë dikush në lidhje me dikën tjetër, të në lidhje shumë të ngushtë. Gjen babë edhe bir. Raportet mes tyre janë prind dhe fëmijë. Mirë, por nuk do të thotë domosdoshë, se kjo lidhje mes tyre, ky raport mes tyre, nënkupton se gjithmonë prindi do të jetë i lumtur dhe krenar pse ka filanin bir. Apo nuk do të thotë se gjithmonë, nënkuptohet se filani që është biri dikujt do të ndihet gjithmonë i lumtur dhe gjithmonë krenar pse fironin e ka bab. Kjo është relative. Ndodh të jetë kështu, po ndodh të jetë edhe kundërta. Për dallim nga raportet tona me Allahun mëdhënor, gjithmonë, gjithmonë pa përjashtim, raportet me Allahun Azza wa Xal karakterizohen, kanë karakter janë të natyrës së lumturisë dhe krenarisë. Para mendoni një njeri që i thuat Rabb i dinarit, ai para qëtë këtë njeri u kjo pun, kjo e mërtim kënëri, ose thot, i thotë rabë i filanës e adhëran një grua, ose rabë i filanë artisti, ose rabë i filanë lojtari, rabë i diku qërt i qërtë i njajshëm e te, a është kjo privilegjë dhe lëmëturi për diken? A se sepët. Por nëse thotë për diken, filoni është rabë i zotit. Filoni është rabë i zotit. Vetë kë mërtim t'inglën t'inglim krenarije në vesht e njerëzve. Vetë kë mërtim pradhan lumëturi të këtë personi që njët me këtë emër të këtë njerëzit. Robë i Zotit, krenar, i lumë të rrvashdimisht, nga se ka shpëtuar nga robrit e ndryshme të kësaj bote, ka shpëtuar nga ramja, në nivellet e ojta, ka shpëtuan nga degradimi i ti si njeri, dhe është ngritu në gradën e lartë të të qenërit rëb i Allah të madruar. Kësut karakterizohen raportet tona me Allahun, dhe kjo që e cikë, dhe aja që e këmë cikë, në emision e kaluar, është një hyri e dëmëzda shme për emisionet tona në vjem. Nuk bën që të harohen, asese, duhet që në bazë të asaj që kemi thënë më herët të ndërtojmë të ardhmen, të ndërtojmë tërë atë që do ta themi në vim. Ngase, nëse harrojmë këtë, kanë frikë se nuk do të jime të gatshëm ta pranojmë atë që është në vim. Mirpo, nëse këtë e kuptojmë sikurse duhet, nëse jetojmë me këtë kuptim që deri më tani kemi folur për të atë domosd, domosd, tërë ajo që do të vjen në vim do të jetë Shumë e natërshme të pranohet nga ona jonë Do tjetë shumë e këndshme Dhe vazhdimisht do të përdojnë lumëturi dhe knetësi Për të ra që kemi të sejkë më heret Me kax Shiku e së ndërruar E përfundojmë edhe emisionin E kësajdite Dukë e lutur Allahun e madnuar Qëtë në mundësën që Të kemi raportet e mira me te Ti kryim obligime në dhejti Mështë tjetë qasja jonë dhe obligime me te Allahut Qasja selektive qasje sezonale, qasje e interesave të ndryshëm të ngusht personal, familiar, shëshëror, që nuk të i kalojnë vendin edhe kohën e kësaj bote. Mirë për tjenë të ndërtuara, raportet tona ma laun, mbi ato baza që i të i ka maherët, mbi bazën e vashmëris dhe vërfris, mbi bazën e vashdimësis dhe përgjësis, dhe mbi bazën e kënaris dhe lumëturis. Në mision në ashëm do të vazhdojmë rukëtimin ton në kërkim të adhurimit dherja të herë Zotë i ruajt në betëshi në raportet e mira me te në pache me Zotin dhe në pache me rrethin që vjetan Shihemi në emision në arshëm Assalamu alaikum wa rahmatullahi